E la telefon. E gata să semneze actul de vânzare azi după amiază Domnule director, da? În corespondența de azi am găsit această scrisoare de la Fabricile de celuloză și chitie. În care firma și exprimă regretul că nu va putea livra comanda din 25 iunie Da, fă-mi te rog legătura de un șară cu domnul Spencer de la Nelson Mills da. Am încercat și ieri să-l caut la telefon, văzând că nu sosește comanda Mi s-a spus că nu poate fi găsit da, Notează numărul de telefon aici și cheamă-l pe Mail. Da, poftiți da. Domnul Maidland este așteptat de domnul director Alo? Nelson Mills? Vă rog? Cu domnul Spencer, vă rog. Cine dorește? Henry Page. De la and Light. Un moment, vă rog, să vedem unde se află. Bună, Henry. Bună, bună. Ia loc, maiden. Alo? Da. Alo, domnule, Page, cu regret vă comunică domnul Spencer, noi în cabinetul domniei sale. Atunci, cu contabilul șef, te rog. Imediat? Da. Alo? Gilmor la telefon. Bună ziua, domnule Gilmor. Hăi, hey, Peci vă deranjează în legătură cu comanda noastră din 25 iunie, care nu ne-a fost onorată. Nu cunosc motivele acestei întârzieri, domnule Peci. Stați de vorbă cu domnul Spencer. Doar dânsul e în măsură să rezolve situația. Ia, dar domnul Spencer nu e de găsit. Regret că nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Bună ziua, domnule Peci. Vă să zic așa. Ați dai seama, dragă Henric Vorban? Hm <hâng> sigur asta e. Doamneșor Mofet, Da. când le-am plătit ultima dată? La sfârșitul lunii aprilie, de atunci nimic. Cât le datorăm? 1965 de lire și 10 și linci. E destul de greu, Henry. În bancă, soldul ziarului nostru este exact 709 lire și 5 pence. Câtă hârtie disponibilă mai avem? E cam pentru 8 zile. Rezervele s-au terminat. Imposibil! De ce nu mi s-a spus? Ai hotărât să se reducă la limită cheltuielile, să nu se comande decât pentru trei săptămâni înainte. De aceea ne-a rămas o cantitate atât de mică. Ce este, ce este, domnul Șară nu, nu te simți bine? Domnule, director ne-a sosit acum această scrisoare. Au cumpărat tipografia și au închis -o. Cum? Nu o vom putea folosi, cel puțin trei luni. Forme, Apa, lumina și forța motrice, toate au fost tăia. O posat în agent afară, s-a terminat noi. Au cumpărat tipografia? Da. No, nu, nu, domnișoară Moffet. Încă nu s-a terminat cu noi. Pe hârtia pe care o mai avem vom scoate o ediție simbolică, cu duplicate. Textul poate fi bătut pe matrițe și apoi tras la mașina de multiplicat din redacție. Că bine, Harry, nu vom reuși să scoatem decât cel mult 800 de exemplare la Gestetner. Vom folosi mai multe gheștenere. Reducem formatul la minimum. Domnul șară, mă fet. Telefonează doamnei Rensen da. și cere toate dactilografele și mașinile pe care ni le poate da. Ediția aceasta va vorbi de la sine și toată țara va auzi. Are să vorbească atât de tare încât s-ar putea să închidă definitiv gura ziarului Chronicle. Așa vom face, Maitland. Titlul cu verzale mari. în lat, Iar de desubt, toate știrile pe care le putem tipări. te în mi inspecția pe care o fac prin fabrică la Solicitarea dumneavoastră Domnule Wellsby, A venit la timp Tocmai vroiam să vă vorbesc Da? La... În ce problemă? În toate sectoarele prin care am trecut azi dimineață da. Oamenii vorbeau cu indignare Despre ultima lovitură Pe care cei de la Chronicle au aplicat-o lui Page. aici mm -hmm. aș vrea să cunosc și opinia dumneavoastră Hai să intrăm în fabrică da. mm -hmm. Oh, super. Total. Ne-elegantă și lipsită de cea mai elementară etică profesională, această sequestrare a tipografiei. Mm -hmm. Este rușinos ca o veche instituție din nu să fie obligată de niște intruși să tragă obloanele... Să-ți domnule iată ce de... Ce mai face celebru capitan al echipei noastre de rugby, Mă o la o grămadă, scuzați expresia. <laughs> niște indivizi lipsiți total de caracter. A făcut o treabă murdară să Ci tocmai tot mai când pe ei era gata să-i învingă. Și care crezi că ar fi rezolvarea, Jim? Trebuie să se întreprindă ceva, da. să se găsească cineva, să-i oferim un împrumut care să-l spată din impas. Da? ar putea să ai dreptate, Jim, de altfel și ei cred că au dreptate procedând astfel. Stai, jocul, dracul meu. Ha, la revedere. Bună ziua, tuturor! Bună ziua, M-am spus, domnule Westman Toți sunt porniți împotriva lui Cronic Începând din clipa aceasta sunt te temire Mă pot socoti și pe mine în rândurile lor Este o hotărâre mai mult decât înțeleaptă Domnule Westman <gântări> Mulțumesc, Alde, de, mulțumesc uh, Trebuie să-ți spun că peici, Cu puțin timp în urmă Mi-a solicitat un împrumut Atunci n-am fost de acord Acum? Acum vreau să dovedesc Că sunt de partea dreptății. De altfel, dacă, dacă îmi permiteți să joc cu cărțile pe față, întreprinderea aceasta s-ar dovedi o investiție cu totul profitabilă. Dacă te gândești și dumneata, la ce mă gândesc eu? La faptul că în curând mă voi prezenta la alegerile parlamentare? Înseamnă că am gândit... Excelent! Am în doi, nu? Îți mulțumesc, Collider, îți mulțumesc! Domnișoră Mine, fă-mi te rog legătura cu Lady Westby. Alo? Alice? da. Da. La telefon, Elina Ruelsby. Oh, oh, ce plăcută surpriză. Elis, am vrea ca dumneata și Henry să ne faceți plăcerea să veniți la masă joia viitoare. Hm? Dar ce sindrofie aveți? Ah, nu. Nu e nicio sindrofie. Sper să fie o seară agreabilă doar pentru noi patru. Mm, ziua de joi îți convine? Da, da, sigur, da, dar... Da, cred că suntem da? liberi. Oh, atunci să știți că vă așteptăm cu nerăbdare. da chiar Elci spunea cât de rar ne-am văzut în ultima vreme și... Da, eu trebuie să-ți măsturisesc, dragă Elinor. Da? M-am simțit cam jignită că n-am fost invitați la petrecerea voastră de săptămâna trecută. Ah, oh, hai, dragă Elis, da? A fost o seară cât se poate de plictisitoare, da? Acum sper să ne simțim minunat. Vă așteptăm, da? Bine, La revedere, bine, draga mea. Elis! Elis! Ei, Elis! Am o veste mare pentru tine. Ce? Da, să știi că și eu, drag. Da? Ce cu tine? Tu ești de drept emoționat. Da, și cum n-aș fi? Azi dimineață. Banca, sau mai bine zis, Wellsby, Așa? Mi-a acordat împrumutul. Cum mult mai generos decât m așteptam? Da, și cu ce garantezi? Cu ziarul 11 mai. Eu nu înțeleg nimic, Harry. Cu fițuica aceea nenorocită pe care mi-a fost rușine să o citesc. E tocmai asta hotărit hotărât totul. Strădania noastră de a menține ziarul În ciuda tuturor loviturilor Ne-a adus simpatia tuturor Toată dimineața m-au înnăpădit telegramele Și apelurile telefonice Vai, ei, înțeleg, înțeleg entuziasmul tău Dar tu, spune tu cum ai să scoți ziarul mai departe? E simbolice până luna viitoare Am plătit scadențele datorate fabricii de hârtie Am plătit personalul și toate polițele Și în curând, Elis! Alice, Alice Vei avea și casă înapoi, în numele tău. E ce mai ai de zis, draga mea, Ei? Da! Da! Atunci. Atunci voi putea să dau, ca de obicei, recepția după concertul simfonic? Voi putea? Ca și anul trecut? Da, bineînțeles, bineînțeles, draga mea. Înțeleg, dragă, Naie, de ce am venit la acest concert? Pentru ca să dovedim acestei societăți alese că vinși fiind, nu avem intenția să plecăm pe furiși în oraș. Să ne purtăm pentru ultima oară cu demnitate în public. nu. No, nu, no, e și cazul. Trevește sala, Naie. Cele mai bune locuri rezervate notabilităților orașe. Ce adunătură. Toți încearcă să-și dea aerul, că au avut de când lumea pasiunea muzicii clasice. Ce primire! Ah, uite și familia Page, domnul, doamna, fica și cei doi? David, fiul lor și soția lui Cora. Cora, ai spus? Da. E ceva neclar? Nu, nu, nu, mi s-a părut. Hai să aplaudăm și noi pe tiriș. Cofonia șasea de Aha, Smith. Ești convins că se numește Cora? Cine? Ah. Ia uite ce-l preocupă. Mai bine fii fiat atent la interpretare. Cunosc eu chipul ăsta. De ce mi-a aruncat privirea asta pe Furiș parcă m-ar cunoaște? Blackpool cu trei ani în urma Corrabeț corra Ce-i ai Ce te făiești așa? Hai să mergem cum, cum? Piedra, dragă... Nu mă interesează Hai să ieșim de aici Poate greșești n-ai Am o memorie de reporter Smith am văzut-o doar o clipă la Blackpool Acum trei ani Dar memoria mea a înregistrat-o Eram cu unul Heinz Care făcea un reportaj pentru grupul Michael ah, Și crezi că are ceva de ascult? Mai mult ca sigur Când a dat cu ochii de mine a devenit tare neliniștită Și ce -i de ca să faci? M-am hotărât Mâine voi merge la Slidl să stau de vorbă cu ea Ce-i cu tine, Cora? De ce, de, de ce ești atât de apatică? Din timpul concertului ești așa. Te-a deranjat prezența cuiva? Nu, nu, nu, nu, David, nu. A, sau poate într-un fel, știu, atitudinea celor din spatele nostru, cei de la crânicul. Nu, David, doar ți-am spus, era foarte cald. Da. În sală. Da. Și acum ce ai? O groaznică durere de cap. Uite, te rog, ia o aspirină, Cora. Asta o să te Așa. Mulțumesc. Nu, nu trebuie să bei mai multă apă. Te rog. Mulțumesc. David, nu-i așa că încă ți la mine? <gântul> ce întrebare! Tu știi foarte bine acest lucru. Mă gândeam la cele ce mi-ai spus. La ce anume? Că nu te mai interesează atât de mult cartea ta și. Și? Si? Mă întrebam dacă n-ai vrea să plecăm un timp undeva. O schimbare ne-ar face bine amânduror. Da credeam că îți place la slidă. Sigur că-mi place. Dar dacă am plecat totuși... Mă rog, și te-ai gândit la un loc anume? Oriunde. Mi-ai făgăduit mereu că o să mă duci odată într-un sătuleț liniștit în Franța. Da. crezi că ne-am simțit mai bine decât aici? Da. Sfârșit, dacă tu crezi, să încercăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Cora Page, nu-i așa? Da! Sunt Leonard de la Daily Cranitor. Și ce dorești? Um, am aflat că soțul dumii scrie o carte. ne i putea da câteva mănunte. E, ce titlu are? Soțul meu lipsește acum de acasă. Trebuie să stai de vorbă cu el, nu? <sus> e, bună ziua! De ce? De ce atât de grăbită doamnă Page? Atunci pestește ceva despre dumneata, ești căsătorită de curând, mi se pare, și înainte de a te căsători, răspundeai la numele de Cora Bates, da? Știi cu asta? Ai fost la Blackpool acum trei ani, în august, nu-i așa? Aș putea... Să jur că ai fost la Alhambra Palais du Danse. N-am fost niciodată la Alhambra. Eu nu prea dansez. Am aflat din întâmplare că ai fost acolo. Cine ți-a spus? Un prieten. Oh, cum O ca dumneata are <laughs> și prieteni? <laughs> Îmi pare rău că ți-am făcut o impresie atât de proastă. E el tot ziarist. Îl cheamă Heinz. Oh. Numele ăsta nu-mi spune nimic. Mm, nu are nicio importanță. Numai că s-a întâmplat să fiu alături de el la tribunal când judecătorul te-a condamnat. <sus> <Asta era>. <sus> <sus> de ce, de ce, de ce nu mă lăsați în pace? Sunt și eu fericită <sus> pentru prima dată în viață aici, cu un soț bolnav pe care îl îngrijesc. Îl invidiez. Ce vrei? Ce vrei, spune repede, ce vrei. Ce vreau? Da. Vreau doar să mă ajut în privința beternului Convinge-l să ne vândă ziarul. O să încerc. <sus> Dar n-ai să mă denunți, nu i așa. <sus> Vizorile s-o de lineață, director. Să, să scriu un reportaj economic, dumneșoară Moffet. Yeah. E ceva important care să mă facă să amânț când era lui? Poate aceste rânduri semnate de Harold Smith. Așa le Dar te rog că pregătește corespondența pentru azi. Imediat, domnule director. Dragă domnule Pei, aici s-a adus la cunoștință de o semnătate considerabilă ce v-ar putea afecta în mod deosebit. Vă sfătuiesc în interesul dumneavoastră să ne acordați colegului meu și mie o întâlnire cât mai curând cu putință pentru a discuta acest lucru cu dumneavoastră. Chestiunea este urgentă și importantă. Cu toată stima, Harold Smith. Ceva de o sănătate considerabilă. Chestiunea este urgentă. domnule Smith. A trecut vremea amenințărilor Deocamdată scrisoarea dumii Capătă o destinație precisă La coș Dar cu cine vorbești, Henry? Hmm, nu este. văd pe nimeni aici Cu cei din umbră, dragul meu, Ne? Gata de plecare? E, gata aceste câteva zile de concediu le voi petrece la Nosingham, la târgu de craie. Oh, oh. Am pus ochii pe-o-ntrăpaște, tiner, o frumusețe. Oh, petrecere bună, Maitland, te aștept. Îmi vei lipsi mult. Nu voi interesea. Nu. La, la revedere. Cu bine, Maitland. Na, intre. Cora, tu erai... Cât mă bucur că te văd. Am avut un comision în oraș pentru David și am zis... Da foarte bine, foarte bine ai făcut că ai venit să mă vezi. Dar eu un loc, te rog. Te mulțumesc. Ce mai faci? Ți-ai revenit după a merțea la ceea de la concert? Oh da, da, da. Mai important e cum te simți dumneata. Eu? Destul de bine. Tocmai discutam cu David. Da. Părerea noastră... E că te-ai obosit prea mult. Ai avut prea multe necazuri în ultima vreme. Știi, ne gândeam spre binele dumnei tale, că ar trebui să-ți un concediu mai lung. Un concediu? Cât de lung? Știu eu, poate ar trebui chiar să te retragi? Cum, Cora? După cea mai aspră bătălie din viața mea, voi mă sfătui să mă retrag? Ne gândeam... Ziceam, în interesul sănătății dumitale, Și pentru toți ar fi mai bine, mult mai bine să renunți. Cora, fi sinceră. Nu cumva ai vreun necaz? caz? Nu. Nu, nu. nu, nu, nu. Ce necaz am? Dumnezeu, te rog, fă legătura cu depozitul de hârtie. Imediat, domnule director. Aveți aici și poșta. Da, mulțumesc. Dacă nu ne răspundeți în 24 de ore, vom fi siliți să dăm publicități anumite informații foarte dăunătoare în legătură cu Nora dumneavoastră. Informații care se află în posesia noastră. În legătură cu nora dumneavoastră În legătură M-ați chemat domnului Domnul Șaromofet Telefonează-i lui Smith Că l-aștept astăzi la ora 3 Și telegrafiază-i corei Cu aștept la redacție la aceeași oră Domnilor. Mi -e să domnilor. Îmi permiteți să-mi aprind o țigară. Vă rog, domnule mai. <coughs> Mi este penibil să vorbesc, domnule Page, dar avem anumite informații pe care trebuie să le aducem la cunoștința dumneavoastră. Da. Am înțeles că este vorba de nora mea. Da, chiar așa, domnule Page. Dacă aveți ceva de spus. Aș prefera să o faceți în prezența ei. Este din. Nu, Cred că e mai bine să ne ascultați dumneavoastră mai întâi. Fie. Dar sper că aveți cunoștințe de legea calomniei. <laughs> domnule Page, informațiile pe care vi le oferim sunt curate ca lacrimă. Ajungem domnule Page. Da. Nu este penibil să vă spunem, dar cu trei ani în urmă, în august, nu la dumneavoastră, pe atunci corabeți, a fost condamnată de curtea cu jur din Northumberland pe baza legii pentru reprimarea crimelor contra persoane din 1861. Cu alte cuvinte, mm -mm. pentru provocare de avort. Da, nu. Nu e adevărat. E adevărat. Domnule, Page. aici. Heinz, aici de față s-a ocupat de cazul acesta... Reportajul era pentru ziarul lui Michael. Da, domnule, am fost la tribunal în tot timpul procesului. Trebuie să vă spun că judecătorul a fost foarte indulgent. I-a dat o pedapsă ușoară doar șase luni. Pedeaps? Cu neputință, e o minciună. Atunci invitați aici. Să vedem cine minte. Ce mai așteptați? Cora. Ha. Mă scuzați, nu știam că sunteți ocupat. Nu, ați venit la timp, doamne, pe aici. nu, nu, nu, nu, nu, plecați. E cineva care vrea să vă vadă. Cred că îți amintești de mine. Nu. Nu, nu, nu, nu, nu te-am văzut niciodată. Te rog să mă ierți, doamnă Cora Bates, dar am la mine teiturile din ziar, cu fotografiile și cu declarația pe care ai semnat-o la spital. Ajunge, domnilor. Vă rog să ne lăsați. S-a Domnule Page, da. nimeni nu trebuie să știe ceva despre asta. În ce nu privește, vom fi tăcuți ca mormântul. Da. Soluția e foarte simplă. Uitați, am schițat aici un proiect de înțelegere perfectistic. Sunt sigur că îl veți accepta. În cazul acesta, nu vom publica niciodată vreun cuvânt despre mărunta dumneavoastră neplăcere. Bine, bine. Voi discuta cu dumneavoastră mai târziu. Acum vă rog să plecați. Cora, cora, cora, liniștește-te. Este adevărat. Este adevărat ce ți-au spus. Trebuie să știi că încă de la 16 ani am fost nevoită să mă câștig singură o pâine, mai ales ca vânzătoare prin birturi. Într-o vară am făcut o excursie de șapte zile la Blackpool. M-am dus să lucrez la Alhambra. M-a văzut directorul și m-a angajat pentru șase pens, dansul. Banii intrau în buzunarul localului. Trebuia să răspund tuturor celor care doreau să se băție. Directorul se purta frumos cu mine. Iar eu eram singur. N-am știut că eram surat. Când a aflat că am rămas, știi, s-a înfuriat pe mine, se temea că află nevastă-sa, m-a dus la o femeie, m-a chinuit mult, mult, mult, credeam că am să mor, femeia s-a speriat și a chemat un doctor, m-au internat la spital și așa s-a aflat totul, când m-au lăsat să plec, după 8 săptămâni, m-a luat în primire poliția, am ajuns la tribunal, Eram slabă, de masufla suflat vântul. lui a fost milă de mine. Nu mi-a dat decât șase luni. Nu. Mai bine mi-ar fi dat să maximă. Pentru mine viața nu mai are niciun rost. Ajunge, niciun rost. ajunge, Cora. Am spus destul. Nu. Nu trebuie să-ți povestesc totul. Când am ieșit, am găsit un anunț pentru o slujbă la Scarborough. Vindeam gogoși la o gheretă de pe promenadă. Munca era ușoară, dar tot nu puteam să-mi revin. Seara mă duceam să mă plin prin port. Și acolo, pe o bancă, îl vedeam de obicei pe David. Avea, avea ceva deosebit în priviri. Așa a început. N-am intresnit să-i povestesc nimic despre mine. Mi-am dat seama că și el era tot atât de necăjit. Doream să-l ajut și cred că l-am ajutat. Dar dacă află, s-a terminat, eu nu știu nu știu ce să se întâmple nu, nu, nu, nu, nu mai nu mai plânge, nu mai plânge cu. Ai. Și niciun caz. Lui povesti lui David Trebuie să găsesc o soluție Ce e nou, Smith? Pe a plecat azi noapte la Londra În dimineața asta a fost la Sanabel Ceva mai precis, nu știi? Celălalt e singurul care se pare cunoaște mai multe amanunte El crede că s-a rezolvat totul, dar nu e foarte sigur Mi-a promis că mă va suna Așteptăm, nu avem ce face. Tu ce ai făcut la Tyne Castle? Am fost la toate agențiile de publicitate, le-am spus tuturor că în sfârșit situația s-a limpezit, că sperăm să ajungem la o înțelegere cu Page. Alu! Alu, da! ți a Da, mă bucur că îți pot da o veste bună! Hei! Page! Vine cu expresul de noapte. Are să semneze mâine." În sfârșit! Ha, ha, ha. Cum a decurs întâlnirea cu Summerville?" S-a ținut tare, bossu. Deci, i-a cerut să intervine pe lângă voi să nu publicați o anumită știre în legătură cu familia lui." Și Summerville ce i-a răspuns?" Că el nu poate cere redații din Hellstone să suprime știrea respectivă și că are încredere în directorul lui de acolo. Doar el este în măsură să aprecieze oportunitatea publicării acestei știri. Așa că... Așa că Peci n-a avut altceva mai bun de făcut decât să plece promițând că va telefonat după amiază. Asta înseamnă, după părerea mea, că a renunțat la baterie, că se consideră învins. Ne-ai dat o veste mare, challoner! Smith și cu mine îți mulțumim! Merite! Merite să sărbătorim evenimentul costică de șampanie, Smith! Ce zici? <laughs> Cam în cu gluma, seara noi. Sticla aia de șampanie, să cam te Nu mai vorbesc de sticla de whisky. Dar merita, pe onoarea mea, smic. Da. Micul dejun, domnilor. mulțumesc, George. Mai uita ce-mi place. Parece și o scumbii afumată. Asta o să mă mai dragă cât de cât. Hai, hai. La dispoziția dumneavoastră, domnule Smith. Poftiți și ziarele de dimineață. Poftă bună, domnilor! Mm -hmm. Mm -hmm. E, ce plictisele! Mm -hmm. În toate ziarele astea. Păi mm -hmm. dă și glob al bătrânului Michael. lasă pe Michael, și gustă -și tu ceva. Mm -hmm. Trebuie să plecăm. Smith, Smith... Nemai promenit. Ce Citește! Suntem pierduți! Citește aici! Cora Page, care în 1954 a fost condamnată sub numele de Cora Page pentru un delict împotriva legii și a a fost descoperită pe neașteptate de reporterul nostru, același care i-a urmărit cazul și a fost de față la pronunțarea sentinței de șase luni în chesoare de către. Nai! Hmm. Nai, dar asta este! Asta este! Ce Să nu spui că este mâna lui Heinz! Blu! El a povestit totul la redacția centrală și vâlpoiul de Michael? Da. E în mâna lui! Cât e ceasul? Abia a trecut de nou. Trebuie să acționăm rapid. Dacă Page vede asta, înainte de a apuca să semneze, să a zis cu noi! Așa e? Ia contractul și gonește cu mașina până la el acasă. Trebuie neapărat să obținem semnătura lui! Hai! Doamne, Paige. Vrevinața, Smith! Ce spuneți de crizante ne lasă acum da. lattea din grede. Așa că sunt superbe. Uitați-vă! Da. Mai au rouă pe ele! Da, într-adevăr, superbe. Doamna, Paige. Azi o zi mare de... pentru noi, știți? Ne pregătim pentru recepție. Da, doamna, Paige, vă rog. mai face plăcere să veniți? Da. Noi... Page, Paige, iertați-mă. Trebuie să vorbesc neapărat cu soțul dumneavoastră. Cu herii? Trebuie da. să vă spun și eu aș dori să mă consult cu el În câteva probleme legate de recepția noastră Dar el de două zile e la Londra a, Știm, doamnepești, dar am fost a, asigurați că a plecat cu trenul de noapte De noapte? Da, a, da, da Se poate, dar aici n-a ajuns? Atunci unde credeți că s-a fi putut duce? Știu și eu, cred că... A, poate la fiul meu unde? La, Sliden. la Sliden. Da, el are o slăbiciune deosebită pentru Sliden. Deci, la Sliden. Domnule no, mi s-a spus că Harry Page ar putea fi aici. Am mare nevoie de el. Nu e aici. Dar mi s-a spus... S-a răzgândit. ne a trimis o telegramă. Sosește după amiază. Nu se poate. Dar ce importanță mai are când sosește. Ați citit ziarul, nu? Sper că sunteți mulțumiți. Prima dată m-ați lovit pe mine. Acum ne-ați lovit pe toți. Dar cum a ajuns ziarul aici? David se plimbă în fiecare dimineață pe chei. La Chioșcu de ziare a văzut afișul și... și acum, el, unde este? Nu știu unde s-a dus. Am încercat să-l opresc, dar degeaba. M-ați distrus, domnule Smith. Lucrurile se vor îndrepta. Sunt convins că David se va întoarce la dumneata. Nu. Nu se mai întoarce niciodată. Te trage spre dreapta și poporul. Dar s-a întâmplat ceva? La New Cronical? Da! ce, ce putea să se întâmple? Ne-au devastat redacția. Ce ar putea fi altceva? Mă rog, face tot! Sunt de la ziar. Nu e permis, domnule! Sunt Harold Smith la Cronical, Sergeant. A, e regulă, fă-ți tot, domnule Smith! Faceți tot! Hei, Peter! Peter! Peter, unde e el? Domnule Smith! Domnule Smith! Ce s-a întâmplat? Vorbește! <gri> Curoastea! Ce e e spune? Am văzut tot. Vorbește odată. Domnul, domnul pești, ce pe tânăr, l-am pușcat pe domnul Naes. Pe David? Da, domnul Nae s a prăbușit. Apoi s-a pușcat și el. Doctorul spune că a murit. Cine? Cine a murit? David, tânărul Peiș. Terminat. Da, da, domnule Maitland, s-a terminat Păcat însă de tinerețea lui David Da, dacă ar fi izbutit să facă ce avea de gând N-ar fi fost totul atât de inutil N-a reușit decât să-l rănească la braț pe neobrăzatul acela de nai A fost mai bine așa pentru Henry Tot orașul e de lui Se lipsească atât de mult și cora mi-amintesc cum îi deduseră lacrimile Când negustorea sa doamna Dale Povestea cum a văzut-o pe cora Fugind pe și cum i-a strigat să o oprească Dar ea s-a afundat în mare Încetul cu încetul Ieri s-a găsit cadavru aruncat de valuri Pe coasta de nord Vietor Henry prea multe nenorociri Deodată pentru un singur om da, da. Moartea fiului și a corei pe care iubea de mult. Ei, și acum, domnișară fet cred că ar fi cazul să ne vedem mai departe de treabă, chiar dacă Henry nu e aici. Anunț te rog pe redactor pentru ședința de lucru de la ora 12. Previne, domnule Mitlen. Da, intră. Henry! <trui> Harry, dragul meu, doctorul par că -ți recomandase să stai la pat. Hey, doctor, am venit doar pentru câteva clipe, Madeline. Te rog. Automobilul mă așteaptă. Ia-l ochi, ia l i, i Am venit să spun, dragul meu prieten, că te iau asociat la Northern Light. Nu, nu găsesc cuvinte, Harry, să, să mă exprim. Pot doar să-ți mulțumesc. Atunci... Totul e în regulă. Un singur lucru mai vreau să adaug și te-aș ruga să am și sentimentul tău. Te ascult, Aș vrea să public un mesaj din partea mea către cititori, pentru simpatia și înțelegerea ce mi l-au dovedit nu numai în ultimile patru zile, ci mereu. Să le arăt cât prețuiesc loialitatea și sprijinul lor. Să le dau asigurarea că, în ciuda celor întâmplate, ziarul va continua să apară, ziarul lor, Northern Light. Ați ascultat Lumina Nordului. Dramatizare radiofonică de Val Moldoveanu, după romanul cu același titlu de Archibald Joseph Cronin. Distribuția a fost următoarea: Page, Gheorghe Cozorici, Ellis, Gina Patrici, Maitland, Ion Besoiu Cora. Mirela Gorea, Smith, Ion Pavlescu, Nai, Constantin Dinulescu, Moffet, Catita Ispas, Frank, George Oprina, Welsby, Adrian Georgescu, Haliday, Matei Gheorghiu, Gribi, Nicolae Pomoje, Dori, Janin Stavarache, Elinar, Ruxandra Sireteanu, David, Petrică Lupu. În alte roluri, Ion Chelaru, Genoveva Preda, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Petre Manolescu, Cristian Ghiță. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Val Moldoveanu.